19. fejezet. Eddig Pet alig vette észre azt a férfit, akit tett kézzel ült a 3D ablak melletti ülésen, és kétszer utána is kellett gondolnia, hogy felidézze a nevét. Valami olyasmi volt, mint Bölder, ez az, Baldur, Hans Baldur. Úgy festett, mint az a tipikus turista, aki nem sokat beszél, és akivel soha sincs baj. Még mindig hallgatott, de már nem volt tipikus, mert makacsul öntudatánál maradt. Első látásra úgy tűnt, mintha semmiről nem venne tudomást maga körül, de arcizmának rángása elárult a belső feszültségét. – Mire vár Mr. Baldur? – kérdezte Pat a legsemlegesebb hangján, amit ki tudott csiholni magából. Nagyon örült a mögötte felsorakozó erkölcsi és fizikai támogatásnak. Baldur nem látszott különösen erősnek, de az bizonyos, hogy Pet Holdon született testének ízmai nem tudtak volna szembeszállni vele, ha erre kerül a sor. Baldur megrázta a fejét, és továbbra is kibámult az ablakon, mint a saját gondolatain kívül valami mást is látna ott. Nem kényszerített arra, hogy elfogadjam azt a vacakot, és nem is fogom, mondta eléggé idegenszerű kifejtéssel. Nem akarom semmire se kényszeríteni, válaszolt pet. De nem érti, hogy a saját, és mindenki más érdekében kell így tennie? Milyen lehetséges ellenvetése van? Baldur tétovázott, és úgy tűnt, a szavakkal küzd. Ez... Ez elveim ellen való mondta. Igen, ez az, a vallásom nem engedélyezi, hogy inekciót kapjak. Pett hallott valamit arról, hogy léteznek, akiknek ilyen aggájaik vannak, mégis egy pillanatig se hitte, hogy báldűr ezek közé tartozik, a férfi hazudott. De miért? Beleszólhatok? A hang Pet háta mögül hallatszott. Természetesen Mr. Harding válaszolta hálásan minden beavatkozásért, ami kimozdíthatta erről a holtpontról. Ön azt mondja Mr. Baldur, hogy önt nem szabad injekciózni, folytatta Harding olyan hangon, amely a Mrs. schuster vagató faggató kérdésekre emlékeztette Petet. Milyen távolinak is látszott? De azt mondhatom önnek, hogy ön nem a Holdon született. Senki sem kerülheti el az egészségügyi zárlatot. Akkor hogyan érkezhetett ide anélkül, hogy a szokásos oltásokat megkapta volna? A kérdés nyilvánvalóan nagyon felhergelte Baldurt. Ehhez magának semmi köze, vágta vissza. Teljesen igaza van, viszonozta Harding a szívélyesen, csak megpróbáltam segíteni. Előrelépett és kinyújtotta a bal kezét. Nem volna olyan szíves mégis megmutatni a bolygó közi oltási igazolványát? Az nagy hülyeség volt, gondolta pet. Emberi szem úgysem tudja elolvasni az oltási lapra mágnesesen rávitt információt. Kíváncsi volt, eszébe jut ez Baldurnak, és ha igen, mi lesz a válasza? Nem volt ideje bármit is válaszolni. Még mindig kerekre nyit szemmel, láthatóan megkönnyebbülve bámult Herding nyitott tenyerére, amikor az a másik kezével olyan gyors mozdulatot tett, hogy Pett nem is látta pontosan, mi történt. Olyan volt, mint szó bűvész mutatványa Mr. williams de sokkal látványosabb és sokkal halálosabb erejük. Ahogy pet megtudta ítelni, a tenyere élével, a másik nyakszirtjével függött össze. Abban bizonyos volt, hogy nem olyasfajta képesség, aminek megszerzésére valaha is vágyakozott. Ez nyugton tartja 15 percig, mondta Harding tárgyilagos hangon, miközben Baldur-t ölérsébe Adnálak nekem is egy olyan tubust? Köszönöm. A kis hengert az eszméletlen ember karjához nyomta. A helyzetkisség kisiklott az ellenőrzésem alól, gondolta Pet. Hálás volt Hardingnak, hogy különleges képességét felhasználta, de nem érzett valami nagy örömet. – Hát ez meg mi volt? – kérdezte kissé panaszosan. Harding felgyűrte Baldur bal inge ujját, és kifordította a karját, hogy megmutassa az alsó részét. A bört több száz alig látható tűzúrásnyoma tartította. Tudja, hogy mi ez? – kérdezte halkam. Pet bólintott. Némely bűnnek több időbe telt, míg megtette az utat, de eddigre a fáradt, öregföld valamennyi bűne elérte már a holdat. Nem hibáztathatjuk szegény ördögöt, hogy nem adott magyarázatot. Kondicionálták a tű használatával szemben. A sepphelyek helyek állapotáról ítélve csak néhány héttel kezdte el a kezelést. Most lélektanilag lehetetlen számára, hogy elfogadjon egy injekciót. Remélem nem esik miattam vissza, de ez legyen a legkisebb baja. Egyáltalán hogy jutott át az egészségügyi zárlatom? Ó, az ilyenek számára részleg működik. Az orvosok nem beszélnek róla, de a betegeket átmenetileg dekondicionálhatják hipnózisban. Sokkal több van belőlük, mint gondolná. A holt kirándulást külön melegen ajánlják nekik, mint a gyógymód részét. Kiszakítja az embert megszokott környezetéből. Volt még néhány kérdés, amit Pet szeretett volna feltenni Hardingnak, de már is jó néhány percet elfecséreltek. Hála az égnek, az összes utas elszenderült. A legutóbbi cselgáns bemutató vagy miaszös sietségre ösztönözhette a lemaradozókat. Most már nem lesz nám szükség, mondta a szóhalvány elszánt mosolyjal. – Viszontlátásra, Pet, Ébreszem fel, ha túl vagyunk rajta. Jó, ígérte meg, és gyengéden leeresztette az sorok közötti ösvényre. Vagy egyáltalán nem. Tette hozzá, amikor látta, hogy a szemét már lehúnyta. Néhány másodpercig úgy maradt fölé hajolva, míg összeszedte magát annyira, hogy a többiekkel szembenézzen. Olyan sok mindent szeretett volna mondani neki, de most elmúlt a lehetőség talán mindörökre. Nagyot nyelve, hogy enyhítsen torka szárasságán, amíg ébren lévő öt emberhez fordult. Volt még egy eldöntendő probléma. David Beret fogalmazta meg helyette. Kapitán, kezdte. Ne tartson bennünket izgalomba. Melyikünk el akarja megosztani a társaságát? Pet egyenként átnyújtott öt innekciót. Köszönöm a segítségüket. Tudom, hogy egy kicsit melodrámai, de így a legtisztább az ügy. Csak négy fog működni. Remélem az enyém igen, szólt Berett, és nem vesztegette az időt. Működött. Néhány másodperc múlva Herding, Brian és Johansson is követte az angolt az eszméletlenségbe. Hát, akkor úgy látszik, én maradtam, szólalt meg dr. McKenzie. Hízelgő a választása, vagy a szerencsére bízta? Mielőtt válaszolok erre a kérdésre, jobb, ha értesítem Port Royce, hogy mi történt. Oda ment a rádióhoz és röviden vázolta a helyzetet. Döbben fogatta. fogadta. Részletesen elismételte a történteket. Még ha váratlan akadályba nem is ütközünk, valószínűleg nem tudjuk magukat elérni öt óra alatt. Ki tudnak addig tartani? Ketten igen, felelt Pet. Felváltva használhatjuk az űrruha légzőkészülékét, csak az utasok miatt aggódom. Az egyetlen, amit tehet, hogy ellenőrzi a légzésüket és ad egyet -egy szippantás oxigént, ha megviseltnek látszanak. Mindent el fogunk követni mostantól fogva. Van még valami, amit mondani akarnak? Pet néhány pillanatig gondolkozott. Nem, mondta kisé fáradtan. Megint fogom hívni minden negyed órában. A szeléni adásának vége. Talpra állt, lassan mert a megerültetés és a széndiokszid mérgezés most már súlyosan kezdett hatni rá, és azt mondta meckenzinek. Kedves doki, segítsen nekem az űrruhánál. Na hát, teljesen megfeledkeztem róla. Én pedig aggódtam, nehogy valamelyik utasnak eszébe jusson. Bizonyára látták, amikor bejöttek a légzsilipen keresztül. Ez is csak az bizonyítja, hogy az ember mennyire nem veszi észre a legszembeütlött dolgokat. Csak öt percük betelt, hogy kiszereljék a ruhából az abszorbens tartályokat és a 24 órás oxigéntartalékot. Az egész légzőkészüléket úgy szerkesztették meg, hogy gyorsan el lehessen távolítani arra az esetle, ha mesterséges lélegeztetésre le lenne szükség. Nem első ízben áldotta most Pet azt a tehetséget, találékonyságot és előrelátást, amellyel a szelénét felszerelték. Volt néhány dolog, amiről megfeledkeztek, vagy amit egy kicsivel jobban lehetett volna megcsinálni, de nem sok. A két férfi, az egyedüliek, akik eszméletnél voltak, sajgó tüdővel nézte egymást a szürke fémhenger fölött, amelyben még egy napnyi élet rejtőzködött. Aztán egyszerre szólaltak meg. Magáé az elsőbség. Keserűen nevettek a banális szituáción, aztán pet megszólalt. Nem vitatkozom, és a maszkot az arcára helyezte. Az oxigén áradása olyannak tűnt, mint a hűvös tengeri szellő egy poros nap után, vagy a hegyi fenyőerdőből lezúduló szél, ami felkavarja egy mélyen fekvő völgy megreket levegőjét. Négy mély lassú lélegzetet vett, és teljesen kilélegezte, hogy tüdőjéből kisöpörje a széndiokszidet. Aztán, mint valami békepipárt, átnyújtotta a légzőkészüléket megkenzinek. Ez a négy lélegzett vétel elég volt arra, hogy elsöpörje a pókhálókat, amelyek kezdtek az agyára ereszkedni. Talán részben lélektani jelenség volt, lehet -e néhány köpcentiméter oxigénnek ilyen mélységes hatása? De bármi volt is a magyarázata, új embernek érezte magát. Most már szembe tudott nézni az öt vagy még több órányi várakozással, amely előtte állt. Tíz perc múlva újra elöntötte a reménység. Minden utas olyan szabályosan lélegzett, ahogy várható volt. Nagyon lassan, de erőteljesen. Mindegyiküknek adott egy kis oxigént, aztán újból hívta a bázist. Itt a szeléné, mondta. Harris kapitány jelentkezik. Dr. McKenzie és én egész jól érezzük magunkat, és egyik utas sem látszik kimerültnek. Továbbra is figyelem az adásukat, és fél óra múlva hívom újra önöket. Üzenetét vettük, de várjon egy percig, rengeteg hírű akar beszélni magával. Sajnálom, feleltepett, minden tájékoztatást megadtam, és húz eszméletlen emberekkel felügyelnem. Kikapcsolok. Ez persze csak kifogás volt, és eléggé gyenge. Nem is tudta pontosan, miért mondta. Hirtelen őszinteségi rohamába úgy érezte... Mi az? Hát már nyugodtan meghalni se hagyják az embert manapság. Ha tudott volna a mindössze öt kilométerre várakozó kameráról, az ellenkezése még erősebb lett volna. Még mindig nem válaszolt a kérdésemre, kapitán, mondta dr. McKenzie türelmesen. Milyen kérdésére? Ó, nem, nem, nem véletlen volt. Az űrparancsnok is én is úgy gondoltuk, önt lesz a leghasznosabb ébren tartani. tudós. Magától és mindenkinél előbb rájött a túlhevülés veszélyére, és nem beszélt róla, amikor megkértük rá. Megpróbálok megfelelni a várakozásoknak. Tény, hogy sokkal léberebbnek érzem magam, mint néhány órája. Bizonyára a beszippantott oxigén miatt. A nagy kérdés az, meddig fog tartani. Kettőnk számára 12 óra hosszat. Rengeteg idő arra, hogy a szánok ide érjenek. De lehet, hogy a legtöbb oxigént a többieknek kell adnunk, ha a kimerültség jelei mutatkoznak rajtuk. Attól félek, nagyon kétes kimenettelű vállalkozás lesz. Mindketten törökülésbe ültek a padlón, a vezető ülés mellett, köztük az oxigénpalack. Pár percenként felváltva felvették az oxigénmaszkot, de egyszerre csak két lélegzetet vettek. Soha sem hittem volna gondolta Pet, hogy valaha is átélem az űroperák legbanálisabb szituációját de a valóságban túlságosan gyakran előfordult ahhoz, hogy viccesnek tűnhessék, különösen, ha velünk esik meg. Mindketten, de az egyikük majdnem bizonyosan életben maradhatnának, ha a többi utast a sorsára hagyják. Ha viszont megpróbálják ezt a húsz embert életben tartani, saját maguk halálát idézhetik elő. Olyan konfliktus volt ez, amelyben a logika harcolta lelki ismerettel. De az űrkorszakban ez nem szokatlan ha pedig jól meggondoljuk, szinte idős az emberiséggel. A múltban már számtalan szó néztek szembe a halállal, eltévet vagy elszigetelődött embercsoportok a víz, az élelem vagy a meleg hiánya miatt. Most az oxigén volt éppen fogytán, de az alaphelyzet azonos. Ezen csoportok némelyikéből senki sem élte túl a megpróbáltatásokat. Másokból megmaradt egy-kettő, akik életük hátra lévő részében önigazolást kerestek. Vajon George Pollard? Az Essex bálnavadászhajó egykori kapitánya mit gondolhatott magában, miközben Nantakett utcáin sétált lelkén a kaminibalizmus szennyfoltjával? 200 éves történet, amelyet Pet sohasem hallott. Olyan világban élt, amely sokkal jobban el volt foglalva azzal, hogy megszólja a saját legendáit, sem hogy a Földről kellett volna behozni őket. Ami őt illeti, már döntött, és kérdés nélkül is tudta, hogy McKenzie osztja a véleményét. Egyikük sem az a fajta, aki a tartályba lévő utolsó szippantásnyi oxigénért harcolni kezd. De ha mégis harca kerülne a sor... Mind mosolyog, kérdezte Mackenzie. Pet elernyett. Volt valami ebben a jól megtermett ausztrál tudósban, ami nagy bizalmat ébresztett iránta. Hunstein ugyanilyen benyomást keltett benne, de Mackenzie sokkal fiatalabb volt. Vannak emberek, akikről tudni lehet, hogy megbízhatunk bennük, hogy nem hagyjanak cserben. Ezt érezte Mckenzivel kapcsolatban is. Ha tudni akarja, mondta és letette az oxigén állarcot. Arra gondoltam, hogy nem sok esélyem lenne, ha úgy döntene, hogy megtartja a palackot saját magának. McKenzie kisé meglepetten nézett rá, aztán ő is elvigyorodott. Gondoltam, hogy mindenhol hol szülött érzékeny erre, mondta. Én soha, tiltakozott ped. Végül is az ész fontosabb, mint az izmok. Nem tehetek róla, hogy a magukéhoz képest egyhatodnyi a gravitációban születtem, de miből állapította meg, hogy hol szülött vagyok? Részben a testi felépítéséből. Maguk mind magasak, karcsúak, és a bőre színéből. A kvarclámpa sohasem sem olyan természetes barnaságot, mint a napfény. Az bizonyos, hogy magát jól lebarnította. Viszonozta Pet mosolyogva. Egyébként honnan kapta a McKenzie nevet? Nem sokat tudott, a földön még mindig teljesen el nem tűnt fai hát nyugodtan kérdezhetett ilyesmit. Valójában annélkül, hogy tudta volna, hogy zavarba ejthet másokat. Egy misszionáriustól kapta a nagyapám, amikor az megkeresztelte. Kétlem, hogy lenne bármilyen, hogy is mondjam, származási jelentősége. Legjobb tudomásom szerint tiszta abó vagyok. Abó? Aboriginál. Benszülött. Mi voltunk az a nép, amelyik Ausztráliában élt, mielőtt a fehérek jöttek volna. Az ezután következő események is lehangolóak. Petnek elég ködös ismeretei voltak a földi történelemről, mint a hód legtöbb lakója hajlotta arra a feltételezésre, hogy semmi igazán jelentős nem történt 1967. november 7-e előtt, amikor az orosz forradalom 50. évfordulóját olyan látványosan megünnepelték. Gondolom háború volt. Alig, ha lehetne annak nevezni. Nekünk lándzsáink és bumerangjaink voltak, nekik puskáik. Nem szólva a TBC-ről és a nemi betegségekről, amelyek még sokkal hatásosabbak voltak. Körülbelül 150 évbe telt, mire kihevertük. Csak a múlt században körülbelül 970 óta kezdett a számunk ismét gyarapodni. Most körülbelül 100 ezeren vagyunk. nem annyian, mint amikor a maguk ősei megérkeztek. Mackenzie ezt a tájékoztatást azzal az ironikus távolságtartás alatt, amely minden személyes élt letompított, de pet úgy érezte, helyesebb, ha nem vállalja a felelősséget földi elődeinek helytelen tettéért. Ne hibáztasson azért, ami a földön történt, mondta. Soha sem voltam ott, és soha nem is leszek. Nem tudnám elviselni azt a gravitációt, de számtalanszor megnéztem Ausztráliát át. Van bennem egy kis szentimentális vonzódás iránta. A szüleim húmerából szálltak fel. Az én őseim nevezték el annak. húmera a mi nyelvünkön jelent. Vannak az önnépek közt olyanok, kérdezte Pet gondosan megválogatva szavait, akik még mindig primitív körülmények között élnek. Úgy hallottam, hogy Ázsia egyes részein részeim még így van. A régi törzsi élet megszűnt. Nagyon gyorsan ment, miután az ENSZ afrikai tagállamai elkezdték szorongatni Ausztráliát. Gyakran teljesen ok nélkül. Tehetném hozzá, mert én először ausztráliai vagyok, és csak másodszorban benszülött. De be kell vallani, hogy fehér honfitársaim gyakran nagyon ostobák voltak. Biztos, hogy ostobák voltak, ha egyszer azt hitték, hogy mi ostobák vagyunk. Hiszen még a múlt században is akadt közöttünk, aki mindig azt hitte, hogy mi a kőkorszakból maradtunk itt. A technikán kőkorszaki volt az igaz, de mi nem. Ebben a vitában pedig semmi illetnet nem talált, hiszen itt, a hót felszín folytatták folytatják egy időben és térben oly távoli életmódról. Szemmel kell tartaniuk húsz eszméletlen társukat, és harcolniuk kell az álmosság ellen legalább öt óra hosszat. És erre ez a vita éppen olyan jó volt, mint bármi más. Ha az ön népe nem kőkorszaki volt, de csak a vita kedvéért, mert az tény, hogy ön nem az, akkor hogyan jutott ez a fehérek eszébe? Merő ostobaságból. Előítéletek és elfogultság folytán. Mi sem könnyebb, mint azt feltételezni, hogyha valaki nem tud számolni, írni vagy hibátlan angolsággal beszélni, akkor nem is lehet értelmes ember. Nagyon jó példával szolgálhatok a saját családomból. Nagyapám az első meckenzi megérte et de sohasem tanult meg számolni tíznél tovább. A teljes holdfogyatkozást ír, írta le. Jézus Krisztus petróleum lámpája, puff neki, kioltja. Már most én le tudom írni a holdpálya mozgásának differenciál egyenletét, mégsem tartom magam okosabbnak a nagyapámnál. Ha cseréltünk volna az időben, belőle jobb fizikus lehetett volna. A lehetőségeink különböztek, ez az egész. Nagyapának sohasem volt alkalma tanulni, nekem pedig sohasem kellett az egész családot fölnevernem a sivatagban, ami nagy hozzáértést és teljes embert követelt. Talán, mondta Pet elgondolkodva, el kellene itt nálunk a nagyapjának néhány képessége, mert ez az, amit most megpróbáltunk, életbe maradni a sivatagban. Azt hiszem felfoghatja így is, bár nem gondolnám, hogy a bumeráng és a tűz csiholó pálcasokat segítene rajtunk. Talán megpróbálkozhatnánk valami mágiával, de attól tartok, nem ismerek egyet sem, és abban is kételkedem, hogy a törzsi istenek Arnhem földről segítségünkre jönnének. Sajnálja? kérdezte Pet. A népe életében beállt törést? Hogyan sajnálhatnám? Magam is alig ismerem. Brisbane-eba születtem, és előbb tanultam meg az elektronikus kompjúter vezérlését, mint egy korrobórét láttam volna. Egy mi csodát? Vallásos törzsi táncot, de ennek a szereplői közül is a legalább a fele egyetemet végzett. Néprajzot, antropológiát. Nincsenek romantikus illúzióim az egyszerű életről és a nemes vademberről. Az őseim derék emberek voltak, és nem szégyellem őket, de a földrajzi helyzet zsákutcába juttatta őket. A pusztalétért folytatott harc miatt nem maradt terejük a civilizációra. Végeredményben jó dolog volt, hogy a fehér telepesek megérkeztek, a ma kedves szokásuk ellenére, hogy mérgezett lisztet adtak -e el nekünk, amikor a földünket akarták megszerezni. Ezt tették? Ezt is. De miért van úgy meglepve? Ez Belsen előtt jó száz évvel volt. Pet néhány percig tűnődött ezen. Aztán órájára nézett, és az érezhető megkönnyebbülés kifejezésével mondta. Ideje, hogy ismét jelentkezzünk. De előbb gyorsan nézzük végig az utasokat.